Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Ma ba'd. Alhamdulillah Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kom Jangan ada yang ketawa. Ta'al. Mana? Ta'al. Ta'al. Mana kopiannya? Ya. Hilang. Eh. kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilahirkan pada hari apa? Ah, hari? hari senin bulan ramadhan yang awal nah tahun tahun hijriah rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tahun pada tahun ke jaya dan ini yang paling sahih Dari pendapat para ulama Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama Adalah Tanggal beliau dilahirkan Di bulan Rabi'unil awal Demikian pula Tahun beliau Dilahirkan dan Al-Hafidh Mekathir Rahimahullah Ta'ala Menguatkan pendapat bahawa beliau dilahirkan pada tahun Gajah Dan disebut tahun tersebut sebagai Amul Fil Tahun Gajah disebabkan karena Tentara Abraha Al-Ashram Yang datang ke Makkah pada saat itu untuk menghancurkan Kaabah dengan membawa bala tentaranya dan sebagian mereka berkendaraan gajah termasuk di antaranya Abrahah lalu kemudian Allah jalla wa'ala membinasakan mereka dan kebinasaan mereka diabadikan di dalam Al-Qur'an Al Karim kisah tentang kebinasaan tersebut dan dikirimkannya burung-burung yang berbondong-bondong Alam talu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaiduhum fi Dan seterusnya dari surahul fil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akhir dari keadaan mereka dalam keadaan hina dan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebelum mereka kembali ke negeri-negeri mereka Di mana tubuh-tubuh mereka Keadaannya seperti dimakan ulat Seperti daun yang dimakan ulat Terputus dari tubuhnya Sedikit demi sedikit Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala Membinasakan mereka Maka Kejadian yang besar itu pun dikenal dengan penyebutan tahun gajah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir bertepatan dengan tahun tersebut, dan bahkan ada yang sebagian menyebutkan bahwa beliau lahir bertepatan dengan hari kejadian itu, yaitu pada hari Senin, pada bulan Rabīʿun al-awwal. Kemudian berkata Al Hafiz Abu al-Fida Ismail ibn Umar al-Shahir bin Kathir rahimahullahu taala dan matat abuhu wa dan ayahnya meninggal dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya Hamlnya, ini hamalat umu masih berada dalam kandungan ibunya. Wakilah bagai wiladatihib ashhor dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal setelah beliau dilahirkan beberapa bulan. Wakilah di sana. Ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan eh, Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam telah lahir setahun kemudian ayahnya meninggal. Wa Waqilah bisanatain dan ada pula yang mengatakan bahawa beliau telah berumur dua tahun kemudian ayahnya meninggal. Wal Mashfurul Awal dan pendapat yang paling terkenal adalah yang pertama. Yaitu ayahnya meninggal dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi masih berada dalam kandungan ibunya dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang paling masyhur dan yang paling sahih insyaallah taala disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang datang dari para ulama tarikh. Yang menjelaskan tentang keadaan Rasulullah SAW di mana beliau masih berada dalam kandungan ibunya, ayahnya telah tiada. Dalam riwayat al-imam Muslim dari Az Zuhri, bahwa beliau berkata: Lama walaud Aminatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baga mah tewafi Abuhu, bahwa Aminah melahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya ayahnya. Maka riwayat dari az ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam lahir dalam keadaan ayahnya telah tiada. Demikian pula diriwayatkan oleh Imamul Hakim dengan sanad yang hasan dari Qais bin Makhrama. Beliau mengatakan tuwfiya Walidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu hubla bihi Kata Qais bin Makhrama bahwa ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan ibunya dalam keadaan hamil dalam keadaan hamil dari anaknya. Yaitu Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh. Ibn Al qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ayah. Nabi alaihissalatu wassalam ini. Meninggal. Di Madinah. Hal ini disebabkan karena. Beliau melakukan sejarah. Bahkan perjalanan. Untuk berdagang. Waktu itu. Ayah Nabi AS. Membawa dagangan. Ayahnya. Yaitu kakeknya Rasulullah. Abdul Muttalib. Ada pula yang mengatakan bahawa. Tujuan ayah Rasulullah AS. Pada waktu itu berangkat ke Madinah. Adalah untuk membeli kurma. Di Madinah. Kemudian setelah itu beliau meninggal. Saya Beliau sakit di Madinah. Sampai kemudian beliau meninggal. Pada usia yang sangat muda sekali. 25 tahun. Meninggal. Abdullah. Ayahnya Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu ibunya dalam keadaan. Hamil. Dan ini adalah merupakan. Uh, kedudukan yetim. Ya, yang paling tinggi. Berbeda keadaan dengan seorang yang Telah lahir kemudian ayahnya meninggal Ini juga yatim Sebab yang namanya yatim adalah seorang Yang ditinggal mati ayahnya Dalam keadaan dia belum mencapai usia balik Namun Tingkatan yatim tertinggi Itu apabila Ayahnya telah meninggal sementara dia belum lahir Ayahnya telah meninggal Sementara dia belum Lahir dan inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alam yajrika yatiman fa awa Dialah yang mendapati engkau dalam keadaan yatim maka dialah yang memberikan perlindungan kepadamu Dan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Abdullah bin Abdul Muththalib Beliau juga dikenal sebagai Az-Zabihu Athani az Az-Zabihu Athani az Jadi Az-Zabih Orang yang akan disembelih dalam sejarah itu Yang masyur ada dua Yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim Alayhimassalam Dalam kisah yang masyur Dan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Karim Adapun yang kedua, orang yang akan disembelih, yang kedua, yaitu ayahnya Rasulullah, yang hampir saja akan disembelih oleh ayahnya, yaitu kakeknya Rasulullah Abdul Mutalib, disebutkan dalam beberapa riwayat di antara riwayat At-Tabari menjelaskan bahwa Abdul Mutalib dia pernah bernadar. Dalam nazarnya dia mengatakan apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya. Berupa anak laki-laki. ya Sebanyak sepuluh berturut-turut. Sebanyak sepuluh berturut-turut. Maka dia akan menyembelih salah satunya. Maka lahirlah yang pertama, laki-laki, kedua, ketiga, terus... Sampai Anak yang sepuluh Laki-laki Sehingga inilah yang menyebabkan Abdul Muttalib Akan menunaikan nazarnya Karena dia telah menetapkan nazar Akan menyembelih salah satunya Maka setelah berjumlah sepuluh Maka Abdul Muttalib pun Melakukan Kur'ah mengundi di mana di antara sepuluh anaknya ini akan disembeli. Ketika diundi, ternyata yang keluar namanya adalah Abdullah. Padahal Abdullah ini adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib, dan pada waktu itu dia yang paling bungsu. Dan itu sebelum lahirnya, sebelum lahirnya anak yang berikutnya dari saudara Abdullah yaitu Hamzah ini Abdul Muthalib demi kan Al-Abbas dari Abdul Muthalib. Akhirnya itu setelah Abdullah lahir maka anak lagi-lagi berjumlah 10 sehingga Abdul Muthalib akan bernazar dan yang keluar namanya adalah Abdullah. Maka dia pun akan menunaikan nazarnya. Namun setelah itu dia pun Uh, mengambil seratus ekor unta mengambil seratus ekor unta dan akan mengundi antara anaknya Abdullah dengan seratus ekor unta tersebut yang mana dari namanya tersebut yang keluar maka itulah yang akan disembelih yang mana dari anaknya uh, dari uh, keduanya apakah itu Abdullah ataukah seratus ekor unta yang akan keluar maka itulah yang akan disembelih lagi-lagi Abdul Mutalib mengundi di antara keduanya dan yang keluar adalah unta seratus ekor unta sehingga Abdul Mutalib tidak jadi menyembelih Abdullah dan dia menyembelih seratus ekor unta tersebut sebagai tebusan dari anaknya Abdullah dan dari Abdullah inilah lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, pada di sini Abdullah pun masyhur dengan penyebutan adzabih athani, ad orang yang akan disembelih yang kedua. Dalam sejarah setelah Ismail bin Ibrahim alaihi masallam. Kemudian berkata berkatah, hafizahu, rahimahulillah Taala, wasturzhi'alahu fi bani Sa'id. Lalu kemudian beliau pun disusui di kalangan Banu sa'ad Ini yani mencari ibu susuan. Faarzatuh Halimah al Sa'idiyah. Di mana Halimah al Sa'idiyah yang menyusui beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tamaruwina zalika bi isnadin sahih sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh kami dengan sanad yang sahih lalu kemudian beliau pun tinggal bersama dengan Halimah As-Sa'diyah di tengah-tengah Banu Sa'ad kurang lebih 4 tahun dan dibelahlah da beliau di sana dan itu dalam kejadian yang masyhur kisah dibelas jadada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat pada saat beliau masih kecil ketika beliau sedang bermain-main dengan saudara susuannya maka inilah yang menyebabkan rasa takut pada diri Halimatus Sa'diyah Sa faraddathu ila ummihi Ya, maka dia pun mengembalikan itu kepada ibunya padahal dia sangat senang sekali. Tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya memberikan banyak sekali barokah dalam kehidupannya. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala tentang kisah Halimatussadiah dan awal beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyusui Rasulullah alaihi salatu wassalam maka dikembalikan kepada ibunya karena rasa takut khawatir akan menimpa sesuatu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kisah terbelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya sekali terjadi yang masyhur bahwa kisah dibelahnya dada Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa terjadi bahawa kisah terbelahnya dada Rasulullah SAW terjadi dua kali. Dan ini pendapat yang paling masyuhur, yang paling sahih dalam riwayat. Ada sebagian pendapat mengatakan tiga kali. Namun yang wahir bahwa terbelahnya dada Nabi SAW sebanyak dua kali. Pertama kali ketika beliau masih kecil. Insyaallah taala nanti akan kita sebutkan kisahnya dan yang kedua pada saat beliau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj nakabrifun dibelah dadanya oleh malaikat sebelum beliau melakukan perjalanan tersebut untuk mensucikan hati beliau alaihi salatu wassalam fa kharajat bihi ummuhu ke madinah Lalu setelah dikembalikan pada ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipelihara oleh ibunya di Madinah. Dipelihara oleh ibunya dan suatu saat beliau membawanya ke Madinah. Tazuru akhwalahu bil Madinah di mana beliau yakni Aminah binti Wahab mengunjungi paman-pamannya. Paman dari alah ibunya di Al Madinah, itu dari Banu Adi ibnunnajar, ya sebab dari alah ibu Aminah, ya, yaitu uh, neneknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari alah ibunya, itu ada yang dari Banu Adi ibnunnajar. Nah sehingga beliau masih ada keluarga di sana dari kalangan akhwal Tazur akhwalahu bil Madinah Ibunya Rasulullah Alayhissalatu wassalam Berzialah ke paman-pamannya di Madinah Fatuhufiyat bil Abwa' Wahia raji'atun ila Makkah Maka meninggallah Ibunya di Al-Abwa' Dalam keadaan beliau Sedang pulang Kembali ke Makkah Walahu min al umri Situ sinin Wa thalatatu asyur Wa asyaratu ayyam dan pada waktu itu beliau berumur enam tahun tiga bulan sepuluh hari. Wakilah bila arbaus ini. Dan ada pula yang mengatakan bahawa pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur empat tahun. Berumur empat tahun. wa qad rawa muslimun fi sahihih wa din riwayat imam muslim dalam sahihnya anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma bil abwa bahwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tatkala bihiu ma al abwa al abwa sebuah tempat yang ada di antara Mekah dan Madinah, dan itu bukit, ya, gunung yang disebut Al Abwa. Ada sebagian menyebutkan bahawa tempat itu disebut Al Abwa disebabkan karena wabah yang ada, yang, yang biasa muncul dari dari tempat tersebut, wabah penyakit. Maka dia masyur dengan penyebutan Al Abwa. Iaitu tempat peninggalnya ibu Rasulullah alaih salatu wassalam. Wahua dahibun ila Makkah ta'amal fathihi. Pada waktu itu Rasulullah salallahu alaihi salam sedang berangkat ke Makkah. Pada tahun peristiwa penaklukan kota Makkah. Istadana Rabbahu fi ziyarati qabli ummi Maka beliau pun meminta izin kepada Rabnya untuk mengunjungi kuburan ibunya. Fa'udhina lahu Maka beliau pun diizinkan untuk mengunjungi kuburannya. Fa'bakah wa'abkaman haulahu? Maka beliau pun menangis ketika mengunjungi kuburan ibunya, dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pun menangis. Wa kana ma'ahu alf mukannah ayil hadid. Dan pada waktu itu yang bersama Rasulullah SAW sekitar seribu pasukan yang mereka ya bersenjata lengkap ini yani, mereka menggunakan penutup kepala dari besi disebutkan di sini bahwa hadis ini diuraikan oleh imam Muslim namun dalam riwayat ulama Muslim itu tidak disebutkan tempatnya tidak disebutkan ala buah dan tidak disebutkan pula berapa jumlah yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mendatangi Kuburan Ibunya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Al yang banyak Rahimahullah Taala dalam asyirah Nabawiyah beberapa riwayat tentang kisah ziarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Kuburan Ibunya. Diriwayatkan oleh Imam Muhammad dari Bulaidah beliau berkata, "Kerajaanah ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ila kunna bi Dan tatkala kami singgah di sebuah tempat namanya Waddan, qala maka beliau berkata makanakum hatta adiyakum. Artinya kalian tetap berada di tempat kalian, jangan kemana mana hingga aku datang kembali kepada kalian. Fa malaqa thumma ja'ana wa huwa Maka berangkatlah Rasulullah alaihi salat salam setelah kemudian Beliau pun datang kepada kami dalam keadaan beliau merasa berat. Faqala dan beliau mengatakan ini ataitu qabra ummi Muhammad. Fa sa'altu rabbi syafa'ah ya'ni laha Sesungguhnya aku mendatangi kuburannya Ummu Muhammad, yakni kuburan ibu beliau. Maka aku memohon kepada Rabbku as-syafa'ah agar ibu saya diberi syafaat, maka Allahu jalla wa melarang aku untuk memberikan syafaat karena ibunya mati dalam keadaan kafirah. Dan seorang yang mati dalam keadaan kafirah tidak berhak mendapatkan syafaat. Meskipun itu adalah orang yang paling terdekat nasab dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makaanan nabiy wal ladzina amanu yastaghfirul lil musyrikin walau kanu ul qurba Mimbag dimana terbentang Allahumma Anhum Asyhabul Jahim. Tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin dan bagi seorang nabi dan kaum mukminin beristighfar kepada orang-orang kafir, meskipun mereka itu adalah kerabatnya. Apabila telah jelas bahawa mereka itu dari ashabul Jahim. Wa ini kuntu nahaytukum anziyaratil qubur fazauroha dan sesungguhnya. Dahulu aku menarang kalian untuk menziarahi kuburan. Maka silakan kalian menziarahinya. Maka di dalam hadis ini. Kita mendapatkan beberapa faedah yang terpenting dari apa yang disebutkan dalam kandungan hadis ini. Tidak diperbolehkannya beristighfar. Kepada orang-orang yang mati di atas kekafiran. Yang mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan kafir. Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua dari kandungan hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mengunjungi kuburan meskipun kuburan itu kuburan orang kafir boleh sebab tujuan dari berziarah itu adalah mengingatkan akhirah zuru al kubur fa'inna hantu daqirukumul akhirah silakan kalian berziarah kuburan karena itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat kalian. Jadi berziarah ke kuburan bukan untuk memintakan ampun namun sepenuhnya untuk mengingat akhirah dan manfaatnya kembali kepada orang yang hidup Diruatkan pula oleh Al, al dari jalur yang lain dengan lafaz Intahan Nabi SAW ila rasmi qabrin fajalas Suatu ketika Nabi SAW berhenti di satu kuburan lalu beliau duduk Wajalah sana suhoulahu dan manusia yang ada di sekitarnya pun mereka ikut duduk. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Fajallah yuharriku Rasahukal muhatap dan pada waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menggerakkan kepalanya seperti sedang berbicara atau seperti sedang diajak berbicara. Tumma maka, pastuqbalah Umar. Kemudian Rasulullah SAW pun menangis, maka Umar pun mendatanginya. Bakkalah lalu kemudian Umar bertanya, "Majukika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah?" Allah. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hada qadr Amina binti Wahbin." Ini adalah kuburannya Amina bintu Wahab, iaitu yani ibu beliau. Asta'zan Rabbi fi an azura qabrha, faadinarii. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kuburannya, maka Allah telah memberi izin kepada ku. Wa asta'zan tuh fil istighfarilaha, faabalei, wa adzulakadni riqatuhu sabaqait. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untungnya namun Allah menolaknya maka aku pun merasa kasihan kepadanya akhirnya aku pun menangis akhirnya aku pun menangis disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa ini adalah hadis yang sahih ya, yang terkumpul dari dua jalurnya dan ada riwayat-riwayat yang lain yang sanadnya sahih disahihkan pula oleh Ibnu Hibban al Hakim al zahabi dan di dalam hadis ini pula ada tambahan faidah diperbolehkan yang menangis diperbolehkan yang menangis seorang meninggal apakah seorang itu baru meninggal atau yang telah lama dan itu adalah merupakan tanda rahmat tanda kasih sayang dan diriwayatkan pula dalam riwayat Al Imam Al-Bukhari bahwa ketika salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat Anak dari Zainab dalam keadaan sekarat. Maka Rasulullah SAW sempat mendekatnya, sempat menggendongnya. Lalu kemudian beliau menangis. Salah seorang sahabat Saad bin Ubadah mengatakan, "Mahadey ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ini Wahai Rasulullah?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Habihirahmatun, jahalahu Allah azza wa jalla fi qulub ibadihi. Innama ma yarhamu Allah." Min ibadihir ruhamah. Ini adalah kasih sayang. Sifat kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam hati-hati hamba-hambanya. Sesungguhnya, Allah Jalla wa'ala merahmati di antara hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang pula kepada orang lain. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak, punya sifat rahmat kepada orang lain maka dia tidak akan dirahmati Allah. Subhanahu wa taala. Sebatas menangis diperbolehkan. Adapun yang terlarang apabila sampai kepada tingkatan anniyahah, meratap, berteriak-teriak karena musibah. Merobek-robek pakaiannya, bajunya, mencakar-cakar pipinya atau tubuhnya. Disebabkan karena musibah yang menimpanya. Ini merupakan bentuk niyahah yang diharamkan di dalam Islam. Naam. Qala Lalu berkata Umar, "Fa ma raitu Sa'dan akfar bakiyah min tilka sa'ah." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling lama menangisnya dari saat itu. Dari saat itu. Dan diriwayatkan pula oleh al dari jalur yang lain yang semisalnya Damai kan pula Al-Hakim meriwayatkan dari Hadif Abdullah bin Mas'ud. Dan diriwayatkan pula Imam Muslim dari Abu Hulailah beliau berkata, "Zauran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi." Fa wa abka man hawlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya, maka beliau menangis dan membuat orang yang di sekitarnya pun menangis. Kemudian beliau bersabda, "Istazantu Rabbi fi ziyalati qabri ummi fa'adinali. Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kuburan ibuku, maka Allah mengizinkan aku. Wa sta'dzantu fil istighfari laha fa lam ya'zan li. Dan aku memohon meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibu. Ibu Rasulullah. Maka Allah tidak mengizinkan aku. Fazurul qubura tadhkiru kumul maut. Aka ziarah kuburan, kunjungilah kuburan yang demikian akan mengingatkan kalian akan kematian. Kariwayat-wayat ini menunjukkan bahawa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kafirah, mati dalam keadaan kafirah. Bahkan ayah Rasulullah pun demikian. Didekatkan pula oleh ilmah Muslim dari hadis Anas bin Malik. Anna rajulan kala ya Rasulullah, aina Abi. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, di dimanaka ayahku berada. Yang ini di akhirah, dia dimasukkan ke mana? Kala finnar. Kata Rasulullah, dalam neraka. Walamma qaffa da'ahu faqal. Ketika orang ini berbalik, maka Rasulullah kembali memanggilnya, lalu beliau mengatakan, Inna abi wa abaka fin nar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu kedua-duanya di dalam neraka. Wa qad Baihaqi an Amir ibn Sa'id an abīhi qāla dirwatan al-Imam al-Baihaqi dari Amir ibn Sa'id dari ayahnya Sa'ad bin Waqqas, beliau berkata, ja'a 'arabiyyun ila an sallallahu alaihi wasallam fa Ada orang Badu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya kepada Rasulullah Inna Abi kana yasilu, wakana, wakana fainahu. Dia mengatakan ayahku dahulu. Dia suka bersilaturahim. Dia melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Dia menyebutkan kebaikan-kebaikan ayahnya. Di manakah dia akan dimasukkan? Di manakah dia berada? Di akhirah. Jawab Nabi saw. Di neraka. Dalam neraka. Menunjukkan kebaikan-kebaikan. Yang tanpa disertai dengan iman tidak bermanfaat. Wa ma'mar ahum antuk balamin hum nafqatum illa naum kafiru billahi wa rasuli. Tidak ada yang mencegah dari diterimanya nafkah-nafkah dan infak yang mereka infakkan kecuali disebabkan karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka kebaikan-kebaikan tanpa disertai iman tidak bermanfaat. Qala fa ka'anna arabi wajra min dhalik ketika mendengarkan ayatnya masuk neraka sedih orang Badui ini. Fa ya Rasulullah, "Aina abuk?" Akhirnya dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau ayahmu di mana?" Balik bertanya dia. Ya, setelah mengetik ayahnya masuk neraka, dia pengin bertanya pula, "Kalau ayahmu di mana ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi SAW? alaihi wasallam? "Aitsu ma mararta bi qabrika fa basyir nar." Di mana saja kamu melewati kuburannya orang kafir, sampaikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan neraka. Waktu itu Arab ini ketika datang kepada Rasulullah belum masuk Islam. Jadi ya. dia datang kepada Rasulullah bertanya dengan pertanyaan ini, di mana ayahku? Itu belum masuk Islam. Lalu dia bertanya lagi, di mana ayahmu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Di mana saya kamu melewati kuburan orang kafir, sampaikan berita kepada mereka akan siksaan Allah terhadap mereka, siksa neraka." Setelah itu, orang badu ini pun masuk Islam. Lalu dia pun mengatakan, "Laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taaban, ma marartu bi qabri kafin illa bashartu bin nar." Sungguh Rasulullah alaihi wasallam telah membebani aku dengan satu yang membuat aku capek. Membuat aku lelah. Setiap aku melewati kuburan orang kafir, aku menyampaikan kabar bahwa mereka akan disiksa dalam neraka. Lainkan kuburan orang kafir sekian banyak hingga kata beliau, sungguh Rasulullah telah membuat aku lelah. Ya. Nah, di mana saja kamu melihat kuburan orang kafir, beritakan bahwa dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Akar riwayat riwayat ini, Ma'asyiral rahimakumullah Membantah pendapat sebagian mereka bahawa Ayah Rasulullah masuk surga Atau ibu Rasulullah Adalah seorang muslimah Atau dimasukkan ke dalam jannah Tanpa ada riwayat sama sekali Namun hanya sekedar perasaan Mereka menyangka bahawa Dihukuminya kedua orang tua Rasulullah Sallallahu alaihi wa masuk neraka Ini adalah menunjukkan Mangkasah Seakan-akan merendahkan Rasulullah Seakan-akan demikian Persangkaan mereka dari mana persangkaan seperti ini? Ya. Kafirnya anak Nabi Nuh alaihissalam tidak menyebabkan berkurangnya kedudukan Nuh alaihissalam. Nah, kafirnya ayahnya Ibrahim alaihissalam tidak menyebabkan berkurangnya kedudukan Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Nah, demikian pula sebaliknya. Ya. Imannya seorang istri Fir'aun tidak menyebabkan turun derajatnya disebabkan kafirnya suaminya namun masing-masing akan membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala wala taziru <tuluh> wazratun bizra ukhra oleh karena itu al-imam rahimahullah beliau berkata setelah menyebutkan hadis-hadis ini dalam kitabnya Dalailun Nubuwah kata beliau wa kaifa la yakunu abawahu Wajadahu alaihi salatu wassalam bi hadhihi sifah fil akhirah wa qad kanu ya'buduna al wathan Kenapa tidak? Kedua orang tua, demikian pula kakeknya Rasulullah alaihi salatu mendapatkan sifat ini yaitu mereka termasuk dalam ahlun nar dalam kehidupan akhiratnya sebab dahulu mereka itu menyembah berhala, menyembah patung Dari selain Allah Hatta mati wala yamdin bidin Isa bin Maryam alaihi salam sehingga mereka meninggal dalam keadaan mereka belum berkeyakinan dengan agamanya Isa bin Maryam yakni sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu kan masih ada agamanya ahlul kitab ya masih ada baqaya dari ahlul kitab dan mereka tidak beriman kan menunjukkan bahwa hujah telah sampai kepada mereka namun mereka tetap berada di atas kekufurannya wa kufrihum la yaqdahu fi nasabihi alaihi ssalatu wassalam. Ini kekafiran mereka, kekafiran orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah merusak nasab keturunan Rasulullah alaihi ssalatu wassalam. Li anna ankihatal kufari sahiha, sebab pernikahan pernikahan orang kafir itu sahih, sah. صح. Ya. Pernikahannya sah. Jadi sama sekali tidak merusak nasab keturunan Rasulullah alaihi ssalatu Alaikum yuslimuna maazawajatihim. Tidakkah kalian melihat bahawa yang dahulu mereka itu kafir di sana ada keluarga yang kafir suami istri kafir keduanya masuk ke dalam Islam. Ya mereka masuk Islam bersama dengan istri-istri mereka. Ya. Falaj al-zamu hum tajdidul aqd dan tidaklah mesti untuk memperbaharui akad nikah lagi. Jadi kalau ada orang dahulunya kafir Dan kafirah Mereka suami istri Begitu masuk Islam tidak perlu lagi akad baru Ya Karena akad yang terjadi pada saat mereka Sebelum masuk Islam Itu adalah akad yang disahkan di dalam Islam Apa yang menurut mereka pada waktu itu Sah Maka ketika mereka masuk ke dalam Islam Itu pun dianggap sah Perlindungan Ahlul Kitab Suami istri menikah di gereja, pernikahan Yahudi. Suami istri menikah di tempat ibadahnya mereka dengan tata cara mereka. Begitu mereka masuk Islam, tidak perlu memperbaharui akad. Tidak perlu memperbaharui akad. Nah, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Ikan mithul yajuzu fil Islam nah yang semisalnya pun diperbolehkan di dalam Islam wallahi taufiq qultu berkata al-hafid mukathir dalam asyratun nabawiyah wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an abawayhi wa jaddih Abdul Muthalib bahwa انه من اهل النار la yunafi al-hadith al min turuq mutaaddidah anna ahl al-fatra wal adfal wal majanin was sum al qiyamah bahwa pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang tuanya demikian pula kakeknya betul mutalib bahwa mereka adalah penghuni neraka itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi bahwa ahlul fatrah itu akan diuji nanti di akhirat pada yaumul qiyamah jadi ada orang-orang akan diuji orang yang ketika datang Islam dia gila orang yang ketika Islam datang dia pikun sehingga dia tidak mampu memikirkan Islam seorang yang hidup di zaman fatrah zaman ketika uh, tidak ada hidayah pada waktu itu sehingga Islam tidak sampai kepadanya sehingga tidak ditegakkan hujjah di dunia sampai dia meninggal seperti itu keadaannya Allah jalla wa ala berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha kami tidaklah menyiksa satu kaum sampai kami mengutus rasul ini yani sampai ditegakkan ditegakkannya hujjah risalah kepadanya Sampai ada bayan penjelasan kepadanya. Nah, orang-orang nah, yang seperti ini, ketika mereka meninggal, belum ditegakkan hujah, maka mereka dikumpulkan di arasat pada yawmul qiyamah, dan mereka akan diuji di arasat tersebut. Ujiannya mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Yang taat, maka tatkala mereka melemparkan diri mereka ke dalam neraka, neraka itu menjadi dingin, menunjukkan mereka taat. Dan mereka pun dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang diperintahkan masuk ke dalam neraka, lalu kemudian mereka enggan, menunjukkan mereka membangkang. Itulah hujan mereka. Maka mereka dilemparkan ke dalam neraka. Dari apa yang kita sebutkan ini, Muhammad Shallallahu Alaihi menjelaskan kepada kita bahawa apa yang disebutkan oleh sebagian mereka bahwa orang tua Rasulullah itu mukmin, mukminah. Ini sama sekali tidak didasari di atas landasan dalil. Pernyataan kita bahwa kedua orang tua Rasulullah itu kafir itu berdasarkan sabda Rasulullah Hadis Salam dari hadis-hadis yang sahih yang tidak ada keraguan dalam kesahihannya dan Rasulullah sendiri yang menyatakan demikian dan itu sama sekali tidaklah menyebabkan turunnya martabat dan kedudukan Rasulullah alaihi salat wassalam nah di sini al-syekh al-albani dalam sahih as-sirah an-nabawiyah panjang lebar beliau menjelaskan tentang uh, hal ini dan membantah pendapat mereka sebagian mereka yang mengatakan bahawa orang tua nabi sallallahu alaihi wasallam itu Mumin dan mukminah Tapi sekira sampai di sini insyaallah kita jelaskan Wa'afur da'wana الحمد لله رب العالمين تفضلوا